Och Hej och välkomna till det tredje avsnittet av fredags frukost. Oj, titta! Jag sked precis ut ett helt päron. Ja, men hej och välkomna till tredje avsnitt av fredagsfrukost. Det är jag som pratar nu. Jag heter Mikael Andén och han som inte pratar nu men kommer att prata nu heter... Han heter Niklas Jörgner. Varmt välkomna alla lyssnare till vårt fantastiska program. Vi har också ett fantastiskt program framför oss. Det jag kommer att prata om, jag vill utföra ett varningens finger. Ni som har barn, låt inte dem sitta upp och titta på det här. Det tycker jag kan vara onödigt. Håller du med Niklas? Mm, jo, det tycker jag. Det låter väldigt onödigt. Verkligen, verkligen, verkligen. Vad ska du prata om idag? Jag tänkte ta och ställa frågan. Mm. Berättigad fråga. Ja, det tycker jag. Ha. Då så, då är det väl bara egentligen att sätta igång med den här jävla skutan. Ja. Då skeppar vi loss. Ja, kör för fan. Jo, man är ju lite nyfiken på det här då. När man håller på med en podcast får man verkligen säga vad som helst, Niklas. Ja, det är, det är en viktig fråga faktiskt. Eller hur? Så man jag inte rokar du... illa ut. Ja, men precis. Ja. Det vill man absolut inte göra. Nej. Jag vill ju inte fläcka ner någons eh, fina rykte eller no någonting sånt. Eller rykte, vet jag inte. Men man vill inte ha böter och, och, och grejer. Nej. Nej. Vilka, vet om, vilka känner till det här? Jo. Det är ju gränsningsnämnden. Ja, mm. ja, Så jag tänkte att jag ringer upp dem och kollar huruvida vi får säga vad vi vill i vår podcast eller om det finns gränser. Välkommen till myndigheten för radio och tv. Välkommen till myndigheten för radio och tv. Karin. Ja, hej. Jag var Jaha. lite nyfiken på om jag har några skyldigheter som alltså podcastinspelare gentemot er. Uh, då vi se. Det här är någonting som du Det går inte ut live utan du spelar in det Och sen så lägger du upp det på en Ja precis Så kan man lyssna på det när man vill så att säga Jag tror faktiskt inte att det är något som Rör oss Vi ska se här Fuck you very much The FCC Fuck you very much For finding me. Nu ska vi se. Om man sänder webbradio, då ska man registrera sig hos oss och ha en utgivare. Okay. En utgivare. Men jag tror inte att podcasts liksom går in i det. Jag ska dubbelkolla med min kollega. men ja. Det liksom gäller inte på filer som man laddar ner. Utan, för om jag förstår rätt, du spelar in det här. Eh, och så sen så läggs det upp och så kan man själv välja när man lyssnar på det. Ja, men, det men precis, är... Nej, det är ingenting som sänds live. live. Nej. Nej. Du, jag, jag tror faktiskt inte det är någonting du behöver registreras av. Men jag ska bara dubbelkolla ja. med en kollega så att jag inte ger fel information. Jag har förstått. Ett ömnblick. Ja, tack. So ja, hallå. Ja, hej hej. Hallå. Hallå. Ja hej, tack hej. för att du väntar. Ja. Jo, det, det var som jag misstänkte att om det rör sig om ljud och det är en podcast som spelas in och du lägger upp den på din, på din sida så är det inte det ses inte som en webbsändning på det sättet då utan okej. Okay, okay. är då det lyssnaren jag... själv som väljer när man lyssnar. Ja, ja, ja. Så då har jag lite fria händer där. Då får, mm. jag, då får jag säga vad jag vill och sådär exempelvis då. Alltså du det, det, det kan ju inte Du kan väl inte säga vad som helst Nej Men jag antar att det är antagligen det hets mot folkgrupp och, Ja precis, det är vanliga och så, lagar och regler utan, Som gäller Vanliga lagar och regler Och, och du behöver inte registrera det och så Utan det är webbradio Eller om det är någon form av webb-tv Som ska anmälas till Okej, okej okay, okay. Så jag kan säga att liksom, Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti Ja, det, det, är inte, det är inte någonting som vi eh, granskar. Det är inte så att du Nej. har ett sändningstillstånd eller att du, har, eh, du är ett public service-företag. det är inte någon granskning som vi gör så. Ja, men vad bra. Då har jag lite fria händer där mm. så länge jag följer lagar och regler. Ja. <laughs> ja. Fria händer, vi får säga vad fan vi vill, Niklas. Ja, men gud vad härligt. Eller hur? Ja. Så jag kan ju säga att du är ett jävla kukuvud exempelvis. Det är, helt, helt, det är min åsikt, men jag, och jag förstår för den. Ja. Men eh, jag får säga det. Du får säga det utan att bli anmäld. Ja. Och jag du är, får ta det Du ]aktigt. får ta det, för du ja. är ingen folkgrupp. Nej. Eller ja, du kanske är en del av en folkgrupp, men vad vet jag? Ja, jag är ett folk. Du är ett folk. Nej, nej det är jag bor inte. Bor du i ett främmande land? Ja, ja det är det beror, jag, jag bor ju i ett främmande land, för de som aldrig har, har hört talas om Sverige. Helt rätt, mm. och med de, med de orden... Och eh, ja, full rätt att säga dem Går vi vidare i det här programmet Vad är det värsta du vet, Mikael? Eh, oj, det var en väldigt stor och svår fråga Kyckling tycker jag om ja, okay. Det är helt fel Det som inte är kyck motsatsen till kyckling tycker jag inte om Du tycker inte om motsatsen till kyckling? Nej Men mobbning, det är du för alltså? Ja... Det tycker det. du är helt okej. Det kan jag skriva här i mina anteckningar att Mikael Landén han är för mobbning. Äh, nej, det... Nej, precis. Tänk efter lite nästa gång innan du öppnar käften. Förlåt. Din jävla idiot! Ja, just det. Eh, mobbning är nämligen ingenting man skojar om. Och jag tänkte hämta ett exempel ur verkliga livet. Okay. Har du hört legenden om Lillen i Helsingborg? Nej, det var inte... Som tvingades flytta för att komma bort från sina plågohandrar som slog honom varje dag och förnedrade honom för att han råkade vara lite mindre än genomsnittet. Det här är fruktansvärt. Det är fruktansvärt och här kommer en snabb presentation av honom. Det här är lillen två åren, mobbad surikat med stukat självförtroende. Alltså en stackars liten surikat som på sin höjd gjort en fluga för när. Ja just det, ja, de brukar äta flugor. Han blev mobbad redan som tvååring. Det eh, att bli dragen i håret och kallad Lillenpillen. Det var vardagsmat för Lillen. I många fall av mobbning så vågar ju offret inte träda fram. Nej. Eh, risken är ju att man inte ska bli trodd. Att man ska bli kallad lögnare. Så är dock inte fallet med Lillen eftersom... Man ser ju verkligen att den är mobbar. Det syns tydligt. Det syns jättetydligt. <laughs> eh, det där är en mobbad surikat så sant som jag heter Manfred Dornhauser. Ja, nu heter ju inte jag Manfred Dornhauser utan det är mannen i klippet som heter så och han är djurskötare. Och det för ju genast tankarna till förra veckans avsnitt. Ja. Manfred Nikisch som är vd för djurparken, han kallar den här händelsen chockerande. Och det finns även en annan Manfred, Manfred Fullhart Heter alla på... Son Manfred. Det verkar ju onekligen som att det har gått en trend i djurparkssammanhang att kalla sig för Manfred. Men det är ett stickspår. Lillen var alltså jättemobbad. Ett praktexempel på en mobbad surikat. Men frågan är varför flydde han inte bara? I naturen så jagar de ju iväg surikaten och där kan den ju verkligen sticka iväg. Men den kan den ju inte när den har ett begränsat område utan då sitter han i en hörna och skakar helt enkelt så att det är väldigt påtagligt att den här surikaten han trivs inte här längre han får inte vara med Ja han sitter alltså i en hörna och skakar inte i en hörna som det lät i inslaget vi hörde precis Han kan alltså inte fly eftersom han lever i fångenskap men där så tog Manfred det stora klivet in och sa Lägg Och tog med sig Lillen till Blekinge exotiska värld där fyra surikatsingeltjejer väntade med högt ställda förväntningar. Att flytten skulle bli lyckad var ingen självklarhet. För först skulle de fyra singelkvinnorna här utse flockens alfahorna. Alltså den som från och med nu tillåts knyta närmare kärleksband till Lillen. Men så kommer de dragandes med den där. En tönt! En jävla töntjävel. Ja, det fanns en anledning till att han var mobbar från början. Ja, gud ja. ja. De ställde ju sig genast frågan, skulle vi ligga med en sån där värdelös liten skitnolla? För min döda kropp! Så att det var en ruff start för Lillen i sitt nya hem. Det tog två dagar ungefär innan gruppen blev stabil igen. Men det var utan blodvite och nu funkar det jättebra. Ja, inget blod spilldes i alla fall. Enligt Manfred så funkar det ju jättebra, men han lever ju i en uppenbar lögn. Och fortsätter hoppas att brudan ska hoppa i säng med töntlillen. Lillen är accepterad alltså. Ja, och förhoppningsvis så kan han skrida till verket också med Alfa-honan så att det blir lite ungar. Har du sett några tecken på att de har varit igång här? Eller? Inte riktigt ännu, men det kommer säkert, det tror jag. <gör> Nej, det kommer ju aldrig att ske. Nej. Vem försöker du lura, Manfred? Lillen har ju inte ens några riktiga kompisar. I blekingen har han också hittat en trofast vän i den 60-åriga sporgskölpaddan Atlas som utan att gnälla vanligtvis brukar bära omkring på nykomningen på skalet. Ja, en 60-årig gammal farbror med hjälm är hans enda vän som utan att gnälla hänger med honom eftersom han inte har något val. Så jävla väderlöst. Alltså. Men Lillen är ju en idiot. Han fattar ju inte att detta är ett problem. Man trivs automatiskt och man får fyra fruntimmer och umgås med Så gör uh, ja, det inga, ingen tvekan om att han trivs Ja, han trivs Han har ju fyra fruntimmer kring sig uh, Och de spöar ju i alla fall inte skiten ur honom varje dag Nej, ja, det är ju bra Men de kanske, bara vill, liksom, de kanske bara inte vill förstöra den fina vänskapen de har bildat och där, Genom att starta en relation Ja, så kan det ju vara Så kan det. Om det inte vore för att han är en tönt Just det Och nu vänder jag mig till er där ute alla som kämpar dagligen under sadistiskt förtryck av ängsliga översittare Som kanaliserar sitt självhat mot andra stackare som är mindre Det finns hopp, gå er väg och kom aldrig mer tillbaka så kanske Jag säger kanske, ni också finner kärleken i fyra ointresserade fruntimer Som på en bra dag låter bli att slå er Och nya vänner som kanske inte är snabba varken i benen eller huvudet Men som i alla fall inte gnäller när ni klamrar er fast någonstans Där de varken ser, hör eller känner att ni gömmer er Yes! Niklas! Ja! Vet du eh, vad det är för åldersgräns på att eh, hyra film och se alla typer av filmer på bio? Eh, den högsta i Sverige. Ja. Du borde väl vara 15, va? Precis. Mm -hmm. Vid 15 års ålder är du även straffbindig. Och alltså, i teorin så kan du dömas till fängelse. Eh, det är något som sällan praktiseras. Utan du brukar ju dö dömas till ungdomsvård. Men i teorin kan du. Dömas i fängelse. Men vet du vad det är för åldersgräms eh, på att hyra film i fängelset? Eh, 37. Nej det är fel. Den är över 35 i alla fall. För, eh... Det är alltså Jävla Anstalten som avslog en 45-årig mans ansökan om att få köpa DVD-boxen med den amerikanska serien. Det är alltså Jävla Anstalten som ställt sig frågan. Hur skyddar vi våra fångar från filmer? Och farliga filmer. För sättet som fångvården ser på film Har börjat förändras Det är nämligen inte så längre att De samlas framför en 16mm Projektor i matsalen Utan det har dykt upp ett helt nytt sätt Att se på film på Studio S illustrerar Man har en videobandspelare Man stoppar in den här kassetten I bandspelaren så här Och sen så trycker man på den där knappen Kassetten har man hyrt för 25-40 kronor och sen kan man alltså sitta och se långfilmer till exempel. Ja, det är hur, det är hur lätt som helst att se på en film numera. Det finns ingen kontroll över filmen längre. Staten har släppt allting vind för våg. Eh, Det är Villa Västen. Vem som helst kan gå in i en butik avsett för det här och hyra filmer som Djävulsänglarnas hem, den grymma fighten, den krypande, krympande hämnaren, Människojakt på Djävulsön, gängets hårda hemd, Blod, terror, djävulens testamente, våldets änglar, blodigt helvete och så vidare. Och så vidare. Väldigt många titlar man kunde hyra. Det är väldigt många titlar man kan hyra. Det är bara fantasin numera som sätter gränser för vad man kan hyra. Eh, och fångvården har inte haft några chanser att stoppa den här utvecklingen då fångarna, oavsett om de sätter ner foten och säger nej, vi ska inte ha någon videokassett på en spelare. Eh, så, så är det ju så att de kan ju inte hindra det för att... Eh, de kan gå hem till kompisar. Det är relativt billigt att hyra. Om några slår sig ihop så är det billigare än att gå på bio. Det är relativt billigt att hyra. Det är ju billigare än en biofilm också. Eftersom man bara behöver betala för en biljett när man hyr en film på videokassett. Så detta har förmodligen, förmodar jag, varit ett stort problem för fångvården. Men nu... Och nu har också förvaltningsrätten i Falun avslagit mannens ansökan. Nu var det alltså så att det var en man som ville köpa en film. Förvaltningsrätten har alltså gett mannen avslag på att köpa en DVD-box. Den svenska filmcensuren gick i graven 2011, men alltså nu, 2014, återuppstår den tre år senare, inom den svenska fångvården. Det är nämligen så att den 45-årige mannen, som jag nämnde tidigare, ville köpa tv-serien Weeds. Men då sa jävligt anstalten nej. För tv-serien Weeds kan hindra dömda fångars anpassning tillbaka i samhället. Deras fångar kan alltså inte skilja på dikt och verklighet och det är ju därför de sitter där, eller? Nej, så är det ju inte. <laughs> eh, då är det ju vårt de ska ha om de inte kan skilja på dikt och verklighet eh, utan det är ju faktiskt så att eh, sitter de i fängelse är det för att domstolen anser att de har varit fullt medvetna om vad det är de har gjort och ska därför straffas som helt friska människor. De kan alltså skilja på dikt och verklighet. Men sen undrar jag hur ska de då kunna anpassa sig till ett vanligt liv om de inte ens får eh, köpa en film längre och hur kommer det se ut för de här stackars fångarna när de kommer ut och är de inställda att det är ingen som köper film längre överhuvudtaget, det är ingen som hyr film, allting sköts numera digitalt on the internets, nu är det alltså Netflix som gäller och där finns ju Weeds och eh, Orange is the New Black. Om de liksom börjar förtränga det hemska med att de inte fick köpa vilken film de vill. Ska kolla på Orange is the New Black and say, just det, det var inte så nice på, på det där fängelset. Men det blir jättesvårt för dem att ta del av verkligheten om det inte är så att de får se hur den ser ut. Eh, för det är ju det där med videor eh, och videovåld. Det som tar upp på fångarstalten nu, det har ju vi släppt för länge sedan här ute i verkliga världen. Eh, det är ju över 30 år sedan som det var aktuellt. Vi som samhälle har spottat oss i näven gått vidare. Och oroa oss numera för mycket sundare och relevantare saker. För alla vet ju, utom kriminalvården, att det inte är videovåldet som är skadligt. Utan nu är det ju... Spelet Grand Theft Auto ett av de populäraste på marknaden just nu. Tycker du att man bör lagstifta om åldersgränser för dataspel? Ja, jag tycker nog att när det är såna här oerhört råa spel... Jag tänkte fortsätta mitt inslagna mobbningstema och tala lite om ännu en stackars utstött liten varelse. Denna gång i Köpenhamn. Över till en reporter som låter slående likt en taldator. Den ettåriga kråkungen Kurt född med en pigmentförändring. Det gör att han inte liknar någon annan av de vanligen svartgråa fåglarna. Ja, det rör sig alltså om en albinokråka. Jag, jag, fattade inte, eller jag fastnade vid hans sätt att prata så jag liksom lyssnade inte på ett ord vad det var han sa. Nej, han, han presenterade krockungen Kurt. Ah. Han är helt vit och blev utkastad ur boet av sina föräldrar eftersom de trodde att han var en inkräktare som inte hörde hemma i boet. som en Lyckligtvis blev han inte liggande länge innan... Han hittades av en dam som var ute och promenerade i en park. Eh, hon såg ju genast ett tillfälle till snabba cash. Bravo! Excellente! En jättedag! Honom ska vi ha! Yahoo! Men eh, inget ont som inte har något gott med sig för... Kvinnan som hittar Kurt ser så småningom till att han hamnar på Nordsjällans fågelpark. Och det räddade sannolikt livet på honom. På Nordsjällands fågelpark arbetar en man som jag tyvärr inte har namnet på, men jag gissar på att han heter Manfred. Han har en teori om hur det kommer sig att Kurt blev som han blev. Det här, den här den är sådan, äh, brunlig. Det är en, en gråkrav normalt, helt svart. Och här var den är vit. det är en gråkrav så grå. Man kan också se att föderna är helt lyse. Normalt har de mörka föder och ögonen, de är också blå runt om i iris och rödlig inne vid pupillen. Och Där vill de normalt ha helt svarta ögon. Den ja, gamla teorin. Det var väl ändå kristallklart får man säga. Ja, ja. ja, ja jag äh, fö, förstod... Fötterna lyser äh, och så är det tomater äh, som har sorterats in. Ja, Manfred har bättre i alla fall också om hur det gick till när Kurt hittades Hon kommer gående en tur i skogen Och så ser hon to kraver som sitter tätt på jorden Och liksom är mycket vrede över ett eller annat nede på jorden Och den där nysgerrighet från hennes sida Den gör att hon så går hen och kigger på varför de är så vrede Hon kommer alltså gående genom parken ja det var så uh, långt jag hängde med, tror jag. Och så ser hon någonting. Uh, och sen... Uh, ja, vi kan väl låta Manfred fortsätta. Ja. Uh. Den är helt klart utstött av föräldrarna. Netop fordi den har haft en annan farv så har föräldrarna tänkt att det är en märklig ting att ligger i vårt red. ut med den och så fodrar vi på de två ungar som tillbaka. Kurt är alltså som sagt utstött av sina föräldrar. Uh. Uh, och de hade ett märkligt ting liggandes i sina rövar. Vad är det, det? Jag trodde att det var gröt. Ja, okej. Okay. Uh, ja, uh, oh, ja och och uh, oh, det är ju så vinnande heldigt att den damen kommer gående måske fem, 10 minuter efter att den har smitt ut av reden för ni så hade den ju varit död. Uh, ska vi ska, ska vi gå vidare? Ja. Ja, det var nog allt för denna vecka och vi måste ju ta tillfället i akt nu när ni lyssnar att tacka för att ni gör det. Visst, gör vi det? Ja. Ja, vi är jätteglada för att ni eventuellt lyssnar. Och sen så tänkte vi också att vi ska påpeka det att jag har ju vält in mejl sen förra avsnittet. Ja, vi svarar på alla vi får. Mm. mm. Var lite mer utvecklande i eran kritik bara. <laughs> Vadå, har vi fått mejl? Nej, inte ett enda. Men, <laughs> men, men jag tänker att det kan ju, de kan ju vara lite mer konstruktiva i sin kritik. Mm, än att hålla käften, ja. ja. För ja. det, är inget, det är inte så att det är dålig, dålig kritik Ska vi återigen då påminna om Mailadressen om någon skulle vilja Använda <laughs> den Det kan vi göra Den är p1-sverigesinternet.se Tack så mycket för att ni lyssnade Ha det så bra Hej hej då sätter jag igång med min då helt enkelt. Vad hände där? Jag blev bli Sam. Jag jag började rapa lite. Ja